За віконцем кухні офіціант доїдав прямо з таці шматок торта, запиваючи його шампанським із пляшки. Два силуети злилися в поцілунку. Муся погано роздивилася, хто це був, адже фіранку одразу ж і засмикнули. Муся вирішила обійти всю палубу з кінця в кінець. І йшла і думала про... Ну, звісно, жодної думки про напарника у неї і виникнути не могло. І про те, як він блискавично впорався зі шпагою, немов який-небудь Дартаньян з романом Мсьє Дюма старшого, а волосся так гарно розлетілося довкола обличчя, немов у фанфантюльпана, і жоден м'яз не ворухнувся на обличчі, коли він поставив чарку на стіл, який обіцяв останню Люба. І про те, як оксамитовим баритоном процитував щось дивне, романтичне в унісон з прекрасною маляркою мадам Такіхасі. І про те, як узяв її під лікоть, а вона очі долу опустила ця манірна пані Фі. Ні про що таке, Муся, не думала. Дзузьки. А думала Муся про почути за картярським столом і про те, що людство поволі втрачає розум, якщо готує такі машини для знищення собі подібних. І цілком вірила в те, що такі літаки і такі лайнери можливі, і що її Мусі святий обов'язок запобігти цьому злочину. А це означає знайти ті креслення, знайти і, і думка про минула крамольна. Така, яку і домислювати лячно не те, що хоч колись озвучити, знайти і знищити. Адже скільки смертей і страждань приносить зброя а її, нової, все більше і більше, працюють над нею вчені, інженери, механіки, працюють, не замислюючись, що тією працею будуть примножувати смерть на всій землі. Працюють, збагачують тих, хто від війни матиме зиск. Навіть той же купець Кривошапко, що вироблятиме мило, «Дивно, – думаємо, Муся, – мило і лайнери зі злітним майданчиком. Як це поєднується? А виявилося досить просто. Мило, сіль, сірники і новітні аероплани з гарматами одного поля ягідки, поля бою». І навіть якщо ця техніка, креслення якої вони шукають, послужить на користь імперії то, чи послужить імперія на користь тим, кого пошле на смерть? Чи не затьмарить їм мозок фальшивими гаслами? Чи не зробить звичайним гарматним м'ясом заради своїх імперських амбіцій а скільки зрадників наплодить, скільки засліплених тими гаслами невігласів, скільки тих монстрів, що їх міс Мері Шеллі Франкенштейнами назвала. Ох, знайти б і знищити. Але не можна ж. Якщо зараз не вийде такий лайнер виготовити, то потім усе одно – не один інженер, то другий вигадає, і будуть вони злітати посеред моря з велетинських човнів, аби бомби падали на узбережжя. А вона, Муся, нічим завадити не зможе. За усіма цими роздумами не помітила, як за нею крадеться чорна тінь. Зупинилася, перехилилася через перила. Срібні бурончики окантовували корму, немов мережево. Тінь наблизилась і одразу відсахнулася у темряву, лякаючись іншої тіні. Муся зригнулася.